і цього разу не може представити алібі. В цьому плані Бальмайер заздовгідь уже в заходів, а ціль у нього проста. Юний роль її точно визначив. Ларсан шантажував Дарзака так само, як і Матильду, за допомогою тієї самої таємниці. У листах вимогливих як накази він заявляє, що готовий повернути все любовне листування а головне – зникнути, якщо йому дадуть добру ціну. Під загрозою негайного розголошення таємниці Дарзак змушений їздити на зустрічі до злочинця, так само як Матильда, на призначенні їй побачення. У той час, як Бельмайєр розправляється з Матильдою, Дарзак виходив з поїзда в епіне оржі де спільник Ларсана – Особа досить дивна, витвір злих сил, про якого я колись іще розповім, силою його затримував, а Дарзак, загаявшись і не маючи змоги наступного дня пояснити, де був і що робив, втрачав голову. Та помилився бальмаєр, не враховувавши нашого Жозефа Рультабі. Але тепер, коли таємниці жовтої кімнати нарешті розгадана, Можемо крок за кроком простежити рультабієві мандри по Америці. Знаємо юного репортера, знаємо, які могутні запаси інформації містяться між двома його лобними половинками інформації, з якої він скористався для відтворення історії Жана Росселя та панни Станджерсон. Прибувши до Філадельфії, Рультабі негайно зібрав відомості про Артура Вільяма Ренса дістав підтвердження, що той справді врятував дівчині життя, але довідався також, якої плати вимагав за свій вчинок. Свого часу по салонах Філадельфії пішли чутки про його одруження з панною Станжерсон. Така нескромність молодого вченого, його постійнє залицяння, що він ними переслідував жінку навіть в Європі, безладне життя, яке він під приводом бажання втопити гори в чарці, Усе це не викликало в рультабія симпатії, чим і пояснюється його неприязне ставлення до Ренса в кімнаті для свідки. потім рультабі одразу зрозумів, що Ренс непричетний до справи Варсан Танжерсон. А от про гучний флірт Матильди з Жаном Русселем він тут дізнався, що то за один цей Жан Руссель. Рульта вирушив із Філадельфії до Цинценаті. Відчукав стареньку тітку і зміг примусити її заговорити. Історія арешту Бальмайєра провела світло на всю справу в цілому. Голові Свілі йому довелося відвідати будиночок священника, гарну будівлю в старому колоніальному стилі, яка й справді не втратила своєї принади. Потім, попрощавшись із минулим паном Стенджерсоном, рультобіз зосередився на Бальмайєрі. І з в'язниці до в'язниці каторги на каторгу, від злочину до злочину. Сідаючи в Нью-Йорку на пароплаву, що вирушав до Європи, Рультабій уже знав, з тієї ж набережної п'ять років тому вступив на пароплав Бальмаєр з документами у кишені на ім'я Ларсана, шановного комерсанта з Нового Орлеана, якого невдовзі перед тим він убив. «Ну, а тепер, ви, напевно, гадаєте, що вам відомо, таємниця пане Сан помиляйтесь. Від свого чоловіка Жана Руселя Матильда народила хлопчика. Дитя з'явилося на світ у домі старої тітки, яка розуміла так добре все владнати, що ніхто в Америці ні про що не здогадувався? Спитайте, що сталося з цією дитиною? Це вже інша історія яку я вам коли-небудь оповім. Майже через два місяці після цих подій я знов зустрів Жозефа Рультабія. Він сидів на лаві в палаці правосуддя. «Про що задумалися, друже?» – запитав я. «Вигляд у вас доволі засмучений. Як це мають ваші друзі?» «Хіба в мене є справжні друзі, окрім вас?» – відповів він. Але я сподіваюся, що Робер Дарзак, авжеж...